Irungauzapeza, ke emakumeak onartzen ez dituen alarde pribatuari harrera egiten dio urtero eta alarde parekidea herriko etxera heltzen denean alde egiten du. Alerea urtengoan bi alarden arteko liskarrik ez dagoela esantzion alde egin baino lehen bertara hurbildu zen Martin Garitano, Gipuzkoako diputatu nagusiari, entzun bezagun Irungauzapeza, Jose Antonio Santano. En el fondo aquí había un conflicto fuerte y se ha analizado desde veis que el respeto es total. Eh? Normaltasun totala dela dio auzapesak, baina errealitatea bestelakoa da. 17 urte eta gero, aurrengoan ere alarde parekideak irainak meatsuak eta eraso fisikoak jasan zituen kale nagusian arratsaldeko desfilean eta Landetxa Uzkoko konpainia nanzkatu ta gertu da. Konpainiak salatu du herrikotxeak eta ertzaintzak ez dutela ezer egiten urte zu urte gertatzen diren erasoak geldiarazteko. Eider Martin, Landetxa alarde parekideko partaidea da. Pertsona batzuek? aien edariak gure konpainiako kideen gainean jaurti zituzten. Honen ondoren, konpainiako partaide batzuk kolpatuak izan ziren. Konpainiak oihu eta irainen artean jetxi behar izan zuen kale nagusia. Eta naiz eta txalo asko jaso, mehatxuak gutxi ezpenak eta keinu irangarriak ere, okerrena ez da indarkeria bera, baizik eta erasotzaien zigor gabetasuna. Impunitate osoz erasotzen gaituzte, eta babestuta sentitzen direlako mantentzen dute jarrera bortitz hori. Emakumeak, gizonak, helduak, zein adin txikikoak, erasotuak izan dira era indiskriminatuan. Instituzioek indarkeria onartu, indartu eta babestu egiten dute. Ez ikusiarena egiten dute. Hori dela eta ondoko eskaera hauek egiten ditugu giza agentei eta instituzioei gure segurtasuna eta gu ikustera etortzen direnena bermatzeko, bestetik, eusko jaurlaritzari, besteak beste emakunderi, alardeetan gertatzen dena genero indarkeria bezala interpretatzeko, deia gusatzen diogu. Azkenik, irungo alkatea den Jose Antonio Santanori, gizalegeaz legeaz eta erraspetuaz hainbestetan hitz egiten duena, begiak irekitzeko eta bere herriko kalde nagusian gertatzen dena ikusteko exigitzen diogu.